Kapitola 20. noční bitva, část druhá. Slunce zapadlo, ale ani jedna ze stran neodtroubila konec bitvy. Padl soumrak a všichni nadále bojovali ze všech sil. Na obou stranách padly již přes tři čtvrtiny bojovníků. Bylo jasné, že válka brzy skončí. Setmělo se, avšak obě armády ve snaze zvítězit bojovali dál jako posedlé ve světle tisíců pochodní. Vojáci stěží dokázali odlišit spojence od nepřítele a divoce napadali jeden druhého. Oblohu ozařovaly planoucí šípy a na pozadí hořících trosek kočáru se rýsovaly siluety bojujících. Vyšel měsíc a zalil svým tajemným svitem bojiště, jimž se rozléhalo neusálé řinčení zbraní a výkřiky bojovníků. Arjuna se po zabití téměř všech samšeptaků opřel plnou silou svých zbraní do přeživších kurovců. Uplatnil svoje dlouho procvičované umění zasahovat neviditelné tarče a ničil svoje nepřátelé jako oheň suchou trávu. Když jeho šípy vylétaly ze tmy a sekaly soubeře na kusy, kurovci řvali strachy. Dali se na úprk, a v chvatu padali jeden přes druhého. Duriodana svolal svoje prchající vojáky: Stůjte, nebojte se! Zničím pártu se všemi jeho bratry! Zastavte se a bojujte, neboť nyní se stanete svědky mojí odvahy, která nemá obdoby. Princ vykřikl rozkazy a vrhl se směrem, kde stál Arjuna. Následován velkým oddílem bojovníků na kočárech a jezdců. Když to viděl Kripa, přijel k Ašvatámovi a řekl mu: Král ve svém hněvu ztratil veškerou obezřetnost a neuváženě útočí na Arjunu. Jestli ho někdo nezastaví, Aržuna ho spálí na popel. Idi a zastav ho. Ašvatáma vyjel za Durjordanou a zvolal: O synu Gandári. Dokud jsem naživu, nemusíš bojovat. Já pár tu zastavím. Proč jsi mi to neporučil, když jsem trvale odán tvému blahu? Durjoda sevřel luk a hrst a vykřikl dozadu. Zdá se, že tvůj ctěný otec chrání pánovce jako vlastní děti. Ani ty jsi ještě v bitvě neprojevil svoji plnou sílu. Jak jinak by mohli být moji nepřátelé stále naživu? Hanba mojí hrabivosti, kvůli níž zemřelo tolik králů. O, synu krypí, nech tě po tvém. Zabij moje nepřátelé svými nebeskými zbraněmi, které se vyrovnají zbraním samotného šivy. Kdo dokáže setrvat v dostřelu tvých zbraní? O, synu Bráhmany, nepochybuji, že jsi schopen porazit pándovce a všechny jejich oddíly na hlavu. Rychle věď do bitvy. A prokaž nám dobrodinní. Teď závisíme na tobě. Duryodhana se zastavil v jisté vzdálenosti od Arjuni. Viděl, jak hanumán na jeho praporu září v temnotě. Arjunův kočár se hnal po poli a planoucí šípy, létající na všechny strany, za sebou nechávaly stopu zkázy. A Švatáma odpověděl. O potomku Kurua, je pravda, že pándovci jsou mému otci drazí, tak jako mě. My jsme jim také drazí. V bitvě je to však něco jiného. Veškeré přátelství je zapomenuto. Karna, šália, krytavarma, Kripa, můj otec i já, děláme vše, co je v našich silách, abychom je porazili. Ašvatámu již unavovalo naslouchat neustálým duriodanovým obvinováním a zvláště těm určeným jeho otci. Pohlížel na korovského prince, jako na sobě rovného věkem a úspěchy, ale z hlediska kasty níže postaveného, a tak ho pokáral. O králi, jsi nepochybně ničemný a tvoje inteligence je zvrácená. Nikomu nevěříš, protože jsi domýšlivý, hříšný a hrabivý. Přesto se nevzdám svojí povinnosti. Dnes použij v boji za tvůj zájem veškerou sílu. Budeš svědkem naprosté zkázy pančálů, somaků a čedijů. Každého, kdo se mi postaví, pošlu do Jamarážova sídla k poslednímu soulu. A švatáma se na kočáře vzdálil od Duryodany a hnal se přímo do prostřed bitevní vřavy. Vrhl se mezi pančálské jednotky s výkřikem. O mocní bojovníci na kočárech, napadněte mě společně a předveďte svoji odvahu. Setrvejte směle v bitvě, protože teď projevím svoji sílu. Na ašvatámu okamžitě zamířili mohutné salvyšípů, šípů, on je však rychle odrazil. Před očima pánovců začal decimovat vojáky kolem sebe. Přiblížil se k němu držča dumna a vykřikl. O učitelů synu, proč zabíjíš obyčejné vojáky? Jsem zde. jsi opravdu hrdina, pak bojuj se mnou. Brzy tě pošlu do síla smrti. Když ta dubna pak zasáhl a švatámu hustými salvami hrozivě vyhlížejících šípů. Probodali mu tělo jako zuřivé včely, nalétající na rozkvětlý strom při hledání medu a švatáma se rozuřil jako nakopnutý had. Krvácel z mnoha ran, ale neohroženě odolával Drišťa útoku vlastními šípy. Zahrnul ho tvrdými slovy a poté i salvou ocelových šípů. Drišťa se rozesmál. O bráhmano se zvráceným rozumem, neznáš můj původ a osud? Zabij tvého otce a potom i tebe. Dnes můžeš ještě bezpečně odejít. Nezabij tě, dokud tvůj otec stále žije, neboť si zasluhuje zemřít před tebou. Až zítra výjde slunce, srazím ho svými šípy. Bráhmana, který zapomene na svoji povinnost a chopí se zbraní, je hříšný darebák, jenž si zaslouží smrt z rukou každého cnostného kšatry. A švatáma be sebe hněvem, vystředil nad bezpočet šípů. Pančálský princ stál nepohnutě na svém kočáře a až v útok odrazil. Pokračující boj mezi oběma hrdiny sledovali z oblohy úžaslí nebešťané. Oba muži použili mystické zbraně, které ozářili nebesa. Ašvatáma, jenž nedokázal získat nad ryšťa převahu, mu náhle zabil koně i vozataje. Potom se přehnal kolem něho a pobíjel pančálské vojáky po tisících. Než mu v tom dokázal kdokoli zabránit, poslal do příštího světa deset tisíc jezdců i pěšáků. Judištěra býma a dvojčata přišli rychle vojákům na pomoc a za světu stoupajícího měsíce se rozpoutala bitva všech proti všem. Hrdinové bojovali s hrdiny a vojáci s vojáky. Když tak bojovali dlouho do noci, poznávali se jen podle výkřiků, když vyvolávali svoje jména. S příchodem noci katotkača pocítil, že se jeho síla zdvojnásobila. Spamatoval se z Ašvatámova útoku a vrátil se do boje. Když ho Krišna viděl opět na bojišti, řekl Arjunavi. Pohleď na mocného Býmova syna. Podle mého názoru je to kromě tebe jediný bojovník schopný porazit Karnu. Měli bychom ho okamžitě poslat proti vozatajovu synovi. Jen se podívej, jak Karna ničí naše vojáky. I v tuto ponurou hodinu připomíná vycházející slunce a jeho šípy trhají naše vojáky. Hleď, jak prchají do všech stran! Krišna ukázal na karnův pochodněmi osvětlený prapor, který bylo vidět v dálce. Karna, rozhodnutý zničit zbývající pádovské jednotky, se proháněl po poli s neustále napnutým lukem a vystřeloval nekonečné řady planoucích šípů. Krišna pokračoval. Nemyslím si, že nadešel čas tvého střetu s Karnou. Stále má Indrovu zbraň šakty, kterou si schovává pro tebe, párto. Pošli proto gato a nařiť mu, ať nabubřelého bubřelého syna zastaví. Vládce Rákša súzná všechny asurské zbraně a bude pro Karnu určitě velkou hrozbou. Arjuna pohlédl na Karnu. Toužil po okamžiku, kdy bude moci s konečnou platností pokořit jeho píchu. Věděl o jeho zbraní šakty, ale nijak ho to netrápilo. V minulosti již v bitvě čelil všem druhům nebeských zbraní. Krišnovu neomylnou radu je však třeba poslechnout. Možná je ty mocnější, než si myslí. Arjuna povolal gato odkaču. A Hráčasa se před ním po chvíli objevil v brnění a s lukem a mečem připraven k boji. Poklonil se Krišnovi i Arjunavi a řekl. Jsem zde, o vládci lidí. Prosím, poručte mi. Krišna odpověděl. Přijmi mi moje požehnání, o gatotkačo, a poslyš, co je třeba vykonat. Přišel čas, abys ukázal svoji odvahu. Nevidím nikoho jiného, kdo by svedl to, co ty. Támhle stojí mocný karna, vrhající zbraně a ničící naši armádu. Kromě tebe se mu nikdo nedokáže postavit. Staň se proto vorem, který nás přeplaví přes hrozivý oceán kurovců, v němž je karna žralokem. Zachraň naše otce a strýce, neboť to je důvod, proč muž plodí syny. Si opravdu býmův syn, hodný toho jména, órák časo, jelikož si vždy přeješ jeho blaho. Použij svoje klamy a přeludy i moc k zastavení nelítostného lučišníka Karny. Pánovi synové vedení dršte dumnou se pustí do boje s drónou a jeho odíly. Arjuna řekl gato že pošle sáď ať ho během boje s Karnou chrání před ostatními útoky. On by měl pouze zaměřit všechnu svoji sílu na sůtova syna a jeho stoupence. Gatotkača byl bez sebe radostí z příležitosti sloužit svému strýci a Kryšnovi. Tento úkol zvládnu, o potomku Bháraty. Jistě jsem vyrovnaným protidníkem Karnovi i kterémukoliv jinému mocnému hrdinovi, který se mi postaví. Dokud bude svět světem stát, lidé si budou vyprávět o bitvě, kterou dnes vybojuji. Budu bojovat po způsobu rákšasů a nikoho neušetřím. Ani ty, kteří budou prosit se sepjatýma rukama o milost. Gatótkače se znovu poklonil Arjunovi i Krišnovi, pak se vzdálil a zautočil na karnu. Ze vzdálenosti tří kilometrů, na něho vystřelil planoucí šípy a zařal svoji výzvu. Jakmile Karna spatřil obrovitého rákšasu, který se k němu hrozivě blížil, zanechal pobíjení pándovských vojáků a otočil se k němu. Když se mezi nimi strhla prudká řež, obrátil se na Durjordanu a Lambúša se slovy. Dovol mi bojovat s pándovci, o králi. Přeji si je zabít, a obětovat jejich krev svým zesnulým příbuzným. Nějakým kouzlem, schopným zavíjet rákšasy, se jim podařilo připravit o život mého bratra Baku a mého otce Jatásuru, ale mě neuniknou, neboť tato noční hodina zvojnásobila moji sílu. Durjódena se na rákšasu usmál. Idi a vyzvi odkaču. je z tvého rodu, a vede strašlivou bitvu s karnou. Je vždy odán zájmům pándovců a působí mezi mými vojáky krve pro lidí. Lambúša pohlédl na gatotkaču a olíza syrty. Jdu teď hned. Nastoupil na svůj železný košár, z jehož boků trčeli bodce a s ohlušujícím řevem zaútočil. Gatotkača pokračoval s odporným řevem v útoku na karnu a zároveň ničil tisíce bojovníků, kteří ho podporovali. Když se k němu Alambuša přiblížil, zasmál se a vyslal mocnou salvu dlouhých železných šípů s hořícími hroty. Planoucí šípy Alambušu zasáhly a zastavili jeho postup. Gato použil svoje rákšasí schopnosti a způsobil, že se na bojiště spustila mohutná záplava šípů padali na Karnu, Alambušu a všechny kurovce kolem nich. Alambuša projevil podobné umění a odrezal svými šípy soupeřovi. Oba časové po nějaký čas bojovali pomocí mystických přeludů a mámení. Z oblohy padaly ohnivé kameny a oštěpy a ze země povstávala divoká zvířata a strašidelně vyhlížející přízraky a duchové Jejichž vřízkot děsil kurovské vojáky, až se dávali strachy na útěk. I v temnotě noci se náhle rozhostila ještě hustší tma, takže nebylo naprosto nic vidět. Když jeden rákša vytvořil iluzi, druhý ji rozptýlil. Stříleli po sobě nespočet šípů a vrhali šipky, kije, železné koule, sekery a oštěpy. Rozuřeně řvali, až se země třásla. Gatótkačovi se podařilo mnoha ocelovými šípy, vystřelenými v rychlém sledu, rozbít soupeři kočár. Alambúša se skočil a s napřeženýma rukama se rozběhl na gatótkaču. Udeřil protivníka holými pěstmi a gatótkače se otřásl jako hora při zemětřesení. Pozdvihl paži podobnou ký a uštědřil Alambušový drtivý úder, až spadl na zem s roztaženými údy. Gato čas skočil na svého soupeře a sevřel mu krk, ale Alambuša se vyprostil. Oba časové bojovali holýma rukama, až přihlížejcím strachem vstávali vlasy na hávě. Byli se, kopali do sebe a sráželi se navzájem na zem. Ova měnili podoby. Jeden se změnil ve velkého hada a druhý v orla, jeden ve slona a druhý v tygra a potom oba dva v sarabi. Vyletovali na oblohu a podobali se dvěma srážícím se planetám. Jejich boj, při kterém se napadali palicemi, meči, oštěpy, stromy a vrcholky hor, byl úžasný. Postupně se začala projevovat Gatotkačova větší síla. Když viděl, že Alambuša umdlévá, chytil ho za vlasy, mrštil jim ozem a uštědřil mu silný kopanec. Uchopil zářící šavly, zvedl mu hlavu a usekli ji. nastoupil na kočár, stále s jeho hlavou v ruce, přijel k Duriodanovi a vhodil mu ji do kočáru. Když Duriodan viděl krví zbrocenou hlavu se skřivenou tváří, a rozcuchanými vlasy byl ohromen. Pohlédl na gato odkaču, který vykřikl. Jen se podívej na svého přítele o králi. Jehož velké odvahy si byl osobně svědkem. Podobný konec je souzen Karnovi i tobě samotnému. Písma praví, že člověk by nikdy neměl předstupovat před krále s prázdnýma rukama. Přijímí tedy tuto hlavu jako můj dar. Buď prost úzkosti, jen do té doby, než zabijí Karnu. Gatótkača se odvrátil od Duryodany a obnovil útok na Karnu, kterého obklopili pádovští bojovníci ve snaze udržet ho v šachu. Rákša na Karnu vyslal prout a jejich boj s veškerou horlivostí pokračoval. Zraňovaly se oštěpy, šípy a šipkami jako dva tygři trhající se svými drápy. Jejich planoucí šípy osvětlovaly bojiště. Když vypouštěly zbraně, nikdo na ně nedokázal pohlédnout. Pokrytě ranami a zbrocení vlastní krví se podobaly dvěma kopcům z rudé křívy z potoky stékajícími po svazích. I když se oba snažili ze všech sil, soupeřem nedokázali otřát. Drnčení jejich tětiv se rozléhalo čtyřmi světovými stranami jako neustálé hřmění. čas si uvědomil, že svého soupeře šípy nepřemůže a vyvolal zbraň rákšasa. Karnu okamžitě obklíčilo množství démonů ozbrojených obrovskými balvany, oštěpy, stromy a kij. Další rákšasové se objevili na obloze, a spustili na karnu a kurovskou armádu nekonečný příval oštěpů, bojových seker a železných kouhlí, až se všichni dali na vyděšený útěk. Zůstal jen karna, pišný na svoji sílu, jenž desítkami tisíc šípů roztýlil rákšasí přeludy a klam a odrazil jejich zbraně. Gato odkača napadl karnu kijem, kterým točil nad hlavou. Kárna mu rozbil ký na kusy dvanácti šípy a probodl mu hruď dalšími dvaceti. Na místě zastavený kato kača, po Karnovi mrštil drahokami ozdobený, jasně zářící disk s ostřím jako pritva. Kárna ho opět rozbil na kusy, téměř v zápětí poté, co opustil rákšesovou ruku. Gato Otkaču pohled na jeho nakusy rozbitý disk rozuřil a v zápětí zahalil Karnu šípy jako ráhu zakrývající slunce. Karna jeho útok odrazil a vrátil mu podobný počet šípů. Gato odkača vyletěl na oblohu a vznášel se nad Karnovou hlavou. Schazoval na něho stovky kamenů a stromů, ale Karna je rozbíjel na kusy svými šípy. Vyvolal nebeskou zbraň a provodal Gatotkaču po celém těle tolika šípy, že se podobal dykobrazu se zježenými bodlinami. Gatootkača použil proti karnově zbraní vlastní iluze a potom zmizel. Najednou začal ze všech koutů oblohy a ze všech světových stran dopadat na karnu a kurovce déšť šípů. Karna vyvolal další bojské zbraně, ale gatoutkače se objevil v podobě s mnoha obrovskými hlavami a spolkuje. Proháněl se po obloze a po zemi a zdálo se, že je na mnoha místech zároveň. V jednom okamžiku ho bylo vidět v obrovité podobě a v zápětí byl malý jako palec. Vstoupil do země a pak vylétl vysoko na oblohu. Byl nahony daleko, a pak se náhle objevil přímo vedle karny. Gato odkača nechal objevit se na bojišti horu, která chrlila déšť zbraní. Kárna ji na to rozbil nebeskou střelou na kusy. Rákšasa potom nad karnou vytvořil hustý modravý oblak, z něhož pršel hustý příval balvanů. Kárna tento mrak odvál zbraní vájavě a nesčetnými šípy neustále ničil rákšasovi iluze. Potom Karnu napadly tisíce démonů všemi druhy smetících zbraní. Karn všechny útočníky zastavil hbitými šípy, vystřelenými takovou rychlostí, že je nebylo před zasažením cíle ani vidět. Sužované jednotky rákšasů se podobaly stádu divokých slonů, napadených zuřivým lvem. Karn je kosil jako bůh ohně, spalující všechny tvory na konce stvoření. Běsnícímu Karnovi, střílejícímu svoje zbraně, se dokázal postavit pouze gato Býmu v syn na to vytvořil silami iluze kočár. Podobal se kopci a bylo k němu připřeženo sto oslů, velkých jako sloni, s hlavami skřetů. Přivezli gato blížke blíž ke Karnovi a rák se po něm mrštil nebeský oštěp, který letěl po obloze jako bles. Karna všechny přílížející ohromil tím, že jej chytil a hodil zpět na gatótkaču. Překvapený rákša se uskočil a oštěp zasáhl jeho kočár. Roztříštil ho na tisíc kusů a zabil mu osly i vozataje. Po výbuchu kočáru gatótkača vylétl opět na oblohu. Karna na něho zamířil mnoho nebeských zbraní. Ale on se jim všem díky svojich bytosti a iluzorným schopnostem vyhnul. Rozmnožil se do podob, takže karna nemohla rozeznat, která z nich je ve skutečnosti jeho nepřítel. Potom nechal objevit se ze všech stran divoká zvířata. Lvy, tygři, hyeny, hadi s ohnivými jazyky a supy se železnými zobáky se hnali s řevem na Karnu a ostatní kurovce. Smečky příšerně vyhlížejících vlků a levhartu utíkaly po bojišti spolu s mnoha duchy, pišáči, džiny a lidmi se zvířecími hlavami. Karna zůstal neochvějně stát na svém kočáře a všechny tyto bytosti zasahoval šípy. Zaklínal boha slunce a pálil útočníky po deseti tisících. Když je zasáhli Karnovy mantrami umocněné šípy, jejich těla padala na zem v zuhelnatěných a zohavených kusech. Gatotkača zmizel a zařímal na karnu z oblohy. Tvůj konec je na blízku, darebáku. Jen počkej a zabij tě. Karna, jinž svého soupeře neviděl, pokryl celou oblohu šípy. Nále se na ní objevil velký rudý oblak. Který zalil bojiště na červenalým světlem a vycházeli z něho blesky a ohnivé jazyky. Mrak řeměl jako údery do tisíců bubnů. Padaly z něho nesčetné zlatě opeřené šípy, oštěpy, těžké a ozubené kije, disky s ostrím jako břitva a mnoho dalších zbraní. Zasáhli přeživší kurovce, kteří kvíleli bolesti. Z mraku vylétali tisíce rákžasů s oštěpy a bojovými sekerami a proháněli se po obloze jako létající hory. Nestvůrní démoni s planoucími obličhy a ostrými zuby zasáhli srdce kurovců hrůzou. Snášeli se na bojiště a nemilosrdně pobíjeli do Ryodanovi jednotky. Jak tisíce statečných bojovníků přicházeli o život, v temnotě noční bitvy se strhla zmatená vřava. Kurovci se nedokázali útočníkům postavit a dali se na útěk. V běhu křičeli. Utíkejte, vše je ztraceno. Bohové s Indrou v čele nás přišli zničit. Jediný karna, třeba že pokrytý šípy, se nezalekl. Bránil se rákžasům, odrážel jejich útok a střílel na oblohu, a na všechny strany svoje planoucí ocelové šípy. Gatótkača se přiblížil ke svému nebojácnému nepříteli a čtyřmi neodolatelnými oštěpy zabil Karnovi koně. Karna viděl, jak se k němu rychle blíží s vysoko zdviženou šavlí. Všude kolem slyšel nářek a křik kurovců. O, Karno, použij k zavití tohoto obra Indrovu zbraň! Jinak nás svými mocnými přeludy, klamem a mámením všechny zabije. Karna se zamyslel. Neměl na vybranu. Rákše se poliká všechny jeho nebeské zbraně a kromě neomylné šakty ho nic nezastaví. Jelikož viděl, že by katótkača zabil i jeho, zapomněl na Arjunu a vytáhl zbraní šakty z jejího zlatého pouzdra. Přiložili jí k luku a zamířili na rákšasu pro náše mantry. Bojiště kolem něho se jasně ozářilo, jako kdyby vyšlo slunce. Vál hrozivý vítr a v nebesích hřmělo. Karna vypustil zbraň a ta letěla ke gatoutkačovi jako kulový bles. Rákšasa viděl, že se blíží jeho konec a náhle zvětšil svoje tělo do obřích rozměrů. Když se tak tyčil nad bojištěm, šak ty ho zasáhla naplno do hrudi. Prolétla jeho tělem, vylétla na oblohu a zmizela v nebesích, vraceje se k Indrovi. Na místě mrtvý katolotkača padl směrem ke kurovcům a jeho obrovité tělo při pádu rozdrtilo celý oddíl bojovníků. S jeho smrtí zmizely i děsivé přízraky a iluze. Při pohledu na zabitého nepřítele Karna zařvala radostí. Duriodana a jeho bratři se k němu přidali a kurovci byli do bubnů a troubili na lastury. Obklopili Karnu a plně radosti ho chválili.